الله أكبر الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلى الله وسلامه عليه الى يوم الدين ثم اما بعد زيستاسفاكا زاهوالا بريبادا الله سبحانه وتعالى دولاسيمو سالافات اي سلامنا الله بوسانيكا Allahu gmilenika Muhammeda alaihi salatu wasalam, njevu porodicu, časne ashaabe i sve one koji ih slijedi na putu istine do sudnjega dana. Kao što znate bračno, prije 15 dana održali smo prvi dio ovog predavanja kojim smo naslovili Dejjal, najveće iskušenje za čovječanstvo od nastanka Adem alaihi salatu wasalam pa sve do sudnjega dana. Sjećate se da smo u prošlom predavanju spomenuli neke faktore koji će nam olakšati i pripremiti nas za shvatanje ove tematike. Sjetite se samo da smo, pripre, da smo spomenuli izuzetno velik broj predznaka, malih predznaka sudnjeg dana i većina tih predznaka se već obistinila. Pa smo kazali da po velikom broju učenjaka islamskih prvi veliki predznak sudnjeg dana je pojava deđala. Zato smo mi i odabrali da govorimo o Dejjalu iz tog razloga, znači što bi svakim danom moglo da se pojavi Dejjal najveći, najveći iskušenje i najveća smutnja za čitavo čovječanstvo. spomenuli smo neke faktore koji će nam sigurno olavšati svatane ove tematike. spomenuli smo zašto je iskušenje Dejjala najveći iskušenje Zar čovječanstvo od nastan kade mali, zaratu, osram, pa sve do sudnjega dana. Danas ćemo ako Bog da u ovom drugom i zadnjem predavanju koji se vezuje za ovu tematiku spomenuti nekoliko stvari inša Allah, vama poznati, ali da se prisjetimo koji su potrebni svakom čovjeku muslimanu koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala i sudnji dan. Zašto je Dejjal nazvan Dejjalom? U arabskom jeziku riječ Dejjal znači nešto prikrivati Ili, hajde da kažemo, nešto zapetljavati, lagati. Zato Deđal s nosi ime Deđal, jer on istinu prekriva neistinom i petlja ljudima. Što se tiče njegovih fizičkih stvojstva, braću moja draga, ako pogledamo u hadisa Allahom poslanika, hadisa i ratu vasad vidjet ćemo da je izuzetno mnogo svojstava Allaho poslanika lije se ratu vasaran spomenuo u hadisima koji nam opisuju deđala i njegova svojstva. Vidjet ćemo braćo moja draga da je zasigurno velika Allahova milost prema njegovim robovima. S tim treba raznamo, da, da je iskušenje dežala veliko iskušenje. I to o tome smo govorili u prošlom predavanju. Ali je Allahova milost prema ovom ummetu i njegovim robovima velika tako da je dao da postoje izuzetno jasni znaci kako svaki insan, bez razlike bio školovan ili neškolovan, učen ili neučen, može da prepozna Dejala i da svati da to što on zagovara božanstvo i da pri sebi ima božanske osobine, da svaki insan može shvatiti da je to laž, da je to prevarant, lažu i smutljivac. Pogledajte jedne izuzetno interesantni stvari. Allaho poslanik Alihi sr. 7, iako nam je ukazao na njegova svojstva, do te mjeri, kao da čovjek vidi deđala, ipak je preporučio u svom ummetu da ako čuju za deđala, da ne žudi susretu sa njim, već suprotno to mi, da vježi maksimalno od njega. Zašto? Jer čovjek, da ću moja draga, ponekad pomisli da je jako imana, ali kada se susedni sa velikim iskušenjima posusta. Zato kaže Allaho poslanik, alihi salatu wassalam u hadijskoj izrediži imam Ebu Dawud od Iñrana ibn, ibn Husayna radijallahu ta'ala sa verodostojnim imancem nasilaca. Kaže Allaho poslanik, kada neko od vas čuje za Dejjala, neka dježi pod njega. Pogledajte sada, kaže Allaho poslanik, tako mi Allaha. Allaho poslanik se kuni i kaže, tako mi Allaha. Čovjek će misliti da je mugnin, Pa će doći i kada čuje ono što on propagira i kada vidi ono što on propagira, kaži postaću od njegovih sljedbenika. Pogledajte što znači ovdje jedna velika korist iz ovog hadisa, korist znanja. Ovaj hadis izuzetno malo ljudi zna. Zna za ovu smjernicu Allahovog poslanika, a ljudi koji ljudi, radoznavi, kada čuju za Dejjala, svako bi da ide, da vidi pa ja neću, A vidjet ćete na kraju predavanja da će ljudi u to vrijeme vezati svoje supruge, majke, čeri, kako se ne bi odazvali tom iskušnjini. Zato Allah poslanik u startu daje smjernice umetu. Ako čujete za ređala, ne ić, ne priželjkivat suset, bježi dalje od njega. To je izuzetno interesantna i bitna stvar. Ako čovjek razumno pogleda u diđala i njegova svojstva, vidjeći, braćo moja draga, da je izuzetno mnogo pokazatelja koji ukazuju da je on daleko od božanskih osobina za koje će on zasigurno govoriti da ima pri sebi. Zašto kažem, ako razumno čovjek pogleda? Pogledajte Allahovi milosti prema nama, prema ovom ummetu i njegovim robovima, da je dao da se njegove mankavosti i njegove mahane da sa svako može primijetiti, da se nalazi na njegovom tijelu na mjestu gdje se ne mogu prikriti. Zamislite, Allah Đerašanu je dao da je on čorav. Znači razlika između čoravog i slijepog je šta? Slijepa osoba ne vidi na jedno oko, a čorava ne vidi na samo jedno oko. Zamislite da je Allah Đerašanu dao neku njegovu mahanu da mu je pod pazubom. Obučeš košulju i to se ne vidi. Ili na leđima obučeš košulju i opet ne vidi se. Ali je Allah dao njegove manjkavosti u njegovim očima. Zašto? Da se svako može da se uvjeri. Jer kako ako pri... za sebe govoriš i prizivaš da si božanstvo, da si gospodar, pa kako sebe nisi mogao izliječiti i tvoje oči nisu u redu. Znači to je braću moja draga razuman dokaz koji Allah subhanu wa ta'ala ukazao preko Allahoposlanika alaihi salatu o sedam sredbenicima ovog umneta. I tu je, znači, moja draga, jedno od svojstava stava mi je Allahoposlanik najviše pažnje pridavao. Vidjet ćete u jednom adisu, kaže Allahu poslanik, a ako se više izgunite i ne moglijete razaznat je li deđal ili nije deđal, kaže, znajte da je on čorav, a vaš gospodar nije čorav. Znači, to je jedno od najjačijih svojstava kako čovjek može prepoznati deđala. Zato Allahu kvaslanik izuze to mnogo hadisa izrekao po tom pitanju. Zato ako pogledam u knjige islamskih učenjaka, vidjećemo da po pitanju razumijevanja tih hadisa koji govori o njegovim očima imaju različite stavove. Većina islamskih učenjaka kaže da je Deđal čorav i da ne vidi samo na jedno oko, to je desno oko. Zasnovali su svoj stav na hadisu Al-Bukhariju i Muslimu. Od Obrulah i Ibnu Omera, Allah poslanik kada govori o Deđalu, kaže Deđal je čoravog desnog oka kao da je uvehlo zrnog grožđa. Znate kako je grožđe kada uveni. Jednostavno znači uvehlo malo, e je oko Deđalovo desno oko. Ali imamo drugih vjerodostojnih predaja kod imama Ahmeda i drugih prenosilaca Hadisa u kojima stoji da je Allah poslanik ukazao i da je njegovo lijevo oko bolesno. Pa kaže Allaho poslanik, Deđal je čorap u lijevo oko, između njegovih očiju piše keafir, i to će moći pročitati i pismeni i nepismeni. Hadisi zabilježenima Ahmet sa za vjerodostojnom ancentralnom slacom. Rečina učenjaka, moramo sada malo izići iz teme, znači kada dođu dva hadisa koji su kao kontradiktorni na izgledu, a kazali smo više puta, ne mogu dva vjerodostojna hadisa nikada biti kontradiktorna. Postoji način kako se spajaju ti hadisi. Jedan od načina jeste da se da prednost nekim hadisima nad nekim. Ovdje su učenjaci dali prednost hadisima Buhari i Muslima i kazali su da je Deđar čurao u desno oko. Ali dolazi Imam Nebevi, Rahmetullah, Jelihi i mnogi drugi učenjaci kaže nema potrebe da odbancujemo jedne hadise kada se može napraviti spoj. Pa on kaže Deđar ima falinku i bolestan je i njegova oči su, njegove pogledove oči su bolesne. Na desnu ne vidi nikako i ono je uvučeno kao osušeno zrnog roždja. A desnu, pa a lijevo oko, kao što je spomenuto drugim adresima, ono mu je ispupčeno. Pogledajte, braću moja drag, kako ga Allah ponizio. Jedno oko uvučeno i kao zrnog roždja, a drugo opet ispupčeno. I on se nije mogao riješiti ti nedostataka. Zato Allah poslani, kada govori o Dejjalu, najviše šta potencira, potencira da je on čorav. Pa kako da pri sebi priziva svojstva božanstva, a on čorl. Također, od stvari koji nam ukazuju na, is, na neispravnost onoga što on zagovara, jeste i to, ovo je, braću moja draga, jedna velika formula od Allahog poslanika, ali i sr.a.v. na koju možemo vagati božanstva za oni koji se za sebe tvrde i prizivaju da su božanstva. A tu je kaže Allahog poslanika, ali i sr.a.v. u hadisu tirmihiji. Od Ibnu Omera radijallahu ta'ala mu da je Allah u kazao znajte da nećete vidjeti svoga gospodara sve dok ne umrite. Znači ne može se uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'ala našim očima na dunjavuku vidjeti. I zato svakonaj ko kaže da je božanstvo, a ti ga vidiš i ti živ na dunjavuku, zna je da je to na isti. Ne može se uzvišeni Allah vidjeti na dunjavuku. Tu zapamtite sebi jednu veliku formu I Mokumin treba da vjeruje da se uzvišeni Allah ne može vidjeti na ovo dunjalučkim očima. Na osnovu ovog hadisa. Znači kako onda da povjeruje neko u Dejjala i da kaže da je on Božanstvo, da mu povjeruje? Allahu Poslanik nam u irodosti na Hadisu kaže Znajte da nećete vidjeti svoga gospodara sve dok ne umrete. Ne može se vidjeti uzvišeni Allah wa na dunjalučku. Također, Od stvari i načina kako čovjek može prepoznati deđala jeste i to što je Allahova milost prema nama velika pa je dao da između njegovih oči na čemu piše K, F, R, kafir. I od Allahove milosti je i to da je dao da će ta slova moći pročitati svi mukmini bez razlike bili školovani ili neškolovani. Neko u svabosti svog imana i kaže pa kako to čovjek ne zna čitati pa zna tada to pročitati. Allahu ništa tješko nije. Kada su Ibrahima alaih sallam bacili u vatru, po našim nekim parametrima Ibrahima ali selam je trebao izgoriti. Ko mi drten u sallamem? Ali Allah Đelešan u jednom momentu isključuje taj zakon fiziki. I vatra više nema, moć paljenja. Budi hladda ispanosonosna za Ibrahima. Tako Allah nije teško da u momentu da, da muqmin koji nikada u životu nije harpa pročitao, zna da to piše na njegovom čelu. K, kafir. Ali to je samo svojstvo kojim se odlikuju muqmini. To će samo moći pročitati muqmini. Kaže Allah u poslanika, da je sve ratu vasana mu hadisu Buhari i muslima, nije poslani jedan poslanik, a da nije upozorio na smutnju čoravog važljivca, Zaista je on čorab, a vaš gospodar nije čorab između njegovih očiju piše kafir. Znači ovo je dokaz da između njegovih očiju piše kafir. A imamo drugi hadis u Muslimu u kojem Allah poslani kaže dodatak, a moći će to pročitati svako onaj ko mrzi onu na čemu je deđavit. I imamo treći predaj, treću predaj kod imama Ibnu Huzaymi sa vjerodostim lance prenosilaca gdje kaže Allaho, kod saj i karih, sr.a. Moći će pročitati svaki muqmin, pismen ili nepismen. Svako će moći pročitati te riječi, odnosno tu riječ na njegovom čelu. Možemo ovdje spomenuti uzgred da su te, da ta slova su u stvarnosti, znači tu nije nikakva metafora, već baš da su to stvarna slova napisana na njegovom čelu. Pogledajte koliko u pažnji Allah poslanik posvećuje u temaci, tematici do te mjeri da je svom ummetu ukazao gdje će se tačno deđal pojaviti. Pa imate vjerodostojen hadijs koji zabilježi imam tirmiti od Ebu Bekra Allahu Teheranu sa vjerodostojnim lancem prenoslaca da kaže Allah poslanik arise ratu selam zaista će se deđal pojaviti iz zemlje na istoku koja se zove Horosan. Tačno, znači, Allahov poslanik ukazuje na mjesto odatli će izići dežavu. Kaži, slijedit će ga ljudi na čim li, lica su široka kao štitovi kožnji. Znači, upisuje Allahov poslanik lica ljudi koji će ga najviše slijediti. Što se tiče njegovog boravka na zemlji, to je također još jedan pokazatel koliko Allahov poslanik je Toj tematici pridavao pažnje pa nas je obavijestio koliko će ostati na dunjaluku. Pa nam je kazao Allah, poslani kariji svetu veselam, da će deđal ostati na dunjaluku 40 dana. Prvi dan će biti kao godina, drugi kao mjesec, treći kao sedmica i četvrti, i ostalo ostali 37 bit će kao klasični obični dani I ovdje se postavlja pitanje, da li će taj prvi dan koji će trati godinu dana u stvarnosti biti godina dana ili to samo težina tog dana pa da je, hajde da kažemo to jedan vid metafori kao težak dan kao da je godinu dana ali naćemo odgovor u nastavku hadisa kada je Allahu poslanik obavijestio asabe da će deđar ostati 40 dana na zemlji i da će prvi dan biti kao godinu Allahu Njegovi ashabi postavljaju pitanje. Pogledajte ovog pitanja. Allahu Kažu Allahu poslaniće. Pogledajte tog uvjeđenja. Kako oni vjeruju u to. Kažu Allahu poslaniće. Ali u tom danu koji će trebati godu dana. Je li dovoljno da klanjamo pet namaza? Ili treba da klanjamo više? Pa kaže Allahu poslaniće. Ne. Već procijenite nastupanje namazkih vremena. Znači u tom danu koji traje kao godinu dana treba svaki namaz na njegovo vrijeme klanjati. Pogledajte u ovom Adisu dvije velike koriste. Prva korist. Pogledajte ashaba kako vrsto vjeruju u to što čuju od Allahoposlanika. Pa pita je u kako Allahoposlanići da se u tim vremenima ponašamo. Da li tada treba klanjati samo pet vakat namaza ili onoliko koliko se treba klanjati tokom cijele godine. Pogledajte te razlike između ashaba, koliko pažnji namazu posvećuju, a pogledajte stanja ummeta danas. Koliko je ljudi u rahatluku, bez ikakvih iskušenja i da se mi zapravo da ostavi namaz. A kazali smo u prošlom predavanju kako će teške godine biti kada se pojavi deđav. Godinu dana će Allah dati da ne pada kiša i da iz zemlje ništa ne izraste. Dolazi deđav, oživljava ljude na oči ljudi I u tim momentima, braćom majdraga, sve se to dešava. A slavi tada pitaju kako ćemo se ponašati u tom teškom momentu. Oćemo li krenet samo pet vakata? Razmišljaju namazu. Na osnovu ovog hadisa, znači tu je ta druga korist, islamsku činjaci su dali fetvu za mjesta gore po Evropi, druga mjesta gdje dan traje šest mjeseci ili više, da je za da se klanja i da se posti shodno najbližoj državi u kojoj aj da kažemo, normal, normalno izlazi i zalazi sunce na osnovu ovog Hadisa, vraću Madrada, što je opet pokazatelj sve obuhvatnosti ove vjeri, koja nije ustavila ni jednu stvar, a da je nije precizirala. I Islam ima odgovore za sva pitanja. Također, od stvari koje se vesuju za veđala i čovjeki treba poznavati, Zato što se za njih rezuju, koriste. Praći moja draga, mnogo je toga što bi čovjek mogao spomenuti određalu, ali zbog skućnosti s vremenom, neke najvitnije stvari. On će se izuzetno brzo kretati po zemlji. Znači za godinu i 75 dana, dva i pol mjeseca, on će objeći cijelu zemljsku kumlu, to znači da mu je potrebno se brzo kreći. Zato kaže Boži poslanik, kretat će se tako brzo kao što... Ljetar nosi kišu, vidite kako kiša. Danas java u Njemačkoj, mi znamo da će sutra ko Bog da biti kiša u Bosni i Hercevu. Znači, brzo dolazi. Tako će i dežal brzo hoditi zemljom. E ovdje postoji također jedna korist, a to je, da je to jedan od razloga što će da mnogo ljudi slijediti. Zašto? Zato što će brzo prolaziti. Ljudi ne imaju vremena da sa njim sjednu, porazgovaraju, da vide njegove osobine, da se u njegove nodostatke. Ti kada imaš toljka, sa njim godinu dana, razgovaraš, su, slušaš njegova mišljenja, onda možeš shvatiti da li je istina to što pozivaju ili nije. Ali on će brzo prolaziti dunjalukom i ljudi ko ljudi, ljudi će se odazivati. Kazali smo da će Dežal običi svu zemlju, osim neka mjesta koja je izuzeo i spomenu Allaho poslanjik alaih saratu ve selam i hadisima. Kaže Allaho poslanik, ali se oselam, ne postoji mjesto na zemlji, poslušajte, ne postoji mjesto na zemlji, a da deđal neće doći u njega, osim meke i medijini. Osim meke i medijini. Pa nastavlja Allaho poslanik i kaže, s kojegod strani pokuša ući u mekojnu medinu, dočekat će ga, kaže, melek sa sabljom, i neće mu dozvoliti da uđe niti u mekoj, niti u medijinu. Pa nastavlja Allaho poslanik i pa kaže, deđal će doći do medijini pa će ocjesti u glizini Medine, pa će se Medina zatristi, tri zemlje od trisa, zatrijeće se Medina, pa će izići iz Medine svi licemjeri i licemjerke, svi griješnici i griješnice, svi će izići u susred Deđavu. A u vjerodostojnim predajama kaže Allah poslanik alaih sr.a.s. nakon što je spomenuo da je to Čišći nje Medinjer, kaže, taj dan će Medina izbaciti svu nečistoću iz sebe, kao što kovački nije čisti želez, kaže se u vjeroldostojnim predajama. Kaže, najviše sljedbenika Deđalovi će biti žene. Pa nastavlja ovaj kaže, do te mjere da će ljudi dolaziti kući, pa će vezati svoju majku, svoju čirku, svoju sestru, svoju tetku, samo da ne bi otišli da se ne odrazovu Deđalovi. I kaže Allah, u poslaniku alaihi sallatu wasalam, taj dan se zove Yawmul Halas, dan ostranjivanja istine od neistine ili dan izbavljenja. Znači kada će se razlučiti ko je Dejalova stranka, a ko je nije. Ovaj hadis znači, koji smo spomenuli zabiljuju što imam Ibnu Huzeme sa vjerovdostojnim lancem pred nosilaca. Takože, šehi albami, rahmetullahi alaihi, spominje interesantnu predaju koja govori o tome gdje će sve Deđal doći. I kaže, se upreda imam Ahmeda, da je Allaho kazao Deđal će ostati na zemlji 40 jutara. Nije će ostati mjesto da neće doći dežal do njega. Osim Mesjidul Haram, Mekka, Medina, Brto i Mesjidul Aksa. U ovom znači rivajetu Allaho poslanih spominje još dodatni dvije, znači dodatna dva mjesta gdje neće dežal moći doći. Naravno, kada govorimo o deđalu, prošli put smo govorili o jačiniti smutnji, postavlja se pitanje kako čovjek da se zaštiti od svega toga. Pošto kažemo non to ponavljamo da je naša vjera potpuna i savršena. I ukazala nam je na sve, znači kako čovjek da se ponaša u svakoj situaciji. Vidjet ćemo, ako pogledamo u prapsu Allahog poslanika, da je ajde da kažemo viši načina kako čovjek može da se zaštiti od Deđala i njegove smutni. Prvi onaj način koji smo spomenuli na početku jeste da čovjek kada čuje za Deđala, ne treba da žudi za susretom sa njim, već suprotno Tomi, treba da bježi od njega. Čak je došlo Girodostu in predvjena da je poslani kazao, ljudi će kada čuju za Deđala, mukmini bježat će u vrda, bježat će u mjesta gdje će dolaziti i puteva kojima će on prolaziti. Također, Ako pažljivo pogledamo praksu Allahu poslanika alaih sallatu wasalam, vidit ćemo da je u ovoj tematici zbavljenje bitnosti pridavao mnogo pažnji. To jeste, kako si zaštitio svega toga? Pa ćemo vidjeti u redosnojnim hadisima, hadis Buhari i Muslimo da iše radiju Allahu ta'ala da je Allahovu poslanik se u namazu, to jeste prijete ševuda, da je tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala, on, Allahov poslanik, traži da ga Allah Đelešanu zaštiti od četiri stvari, od kabura, iskušenja kagura, od iskušenja života i smrti i od iskušenja deđala. U ovom predaj ovoj predaji buhavi muslima i da je se utjecao od dugova. Pa mu dolazi ljudi i kažu Allahu poslaniće zaista se mnogo utječeš Allahu od dugova. Pa kaže Allahu poslanik čovjek kada je dužan kaže kada govori on će ih slagati a kada je obećao će ih promijeliti. Dugovi. Zato se Allahu poslanik utjecao Allahu Đalešando da sačuva od dugova. Či znači, tu je praksa Allahog poslanika, Allahog miljanika, najveličanstvenije i najbolje osobe koji kada kročila planetom. On se utjecao, tražio da Allah zaštitu. iz s druge strane, ako pogledamo drugi rivajete, kao što je rivajat imama Nesarije, naredio je ovom umjetu naredba, a mi znamo šta naredba znači. Naredio je ovom umetu da traži zaštitu kod Allaha Đelešanu Deđava. Pa kaže Allahu poslanik u Adisu Nesaij, tražite od Allaha zaštitu od pet stvari. Pa kaže, kabur, iskušenje života i smrti, Deđava. Naredio je Allahu poslanik, zato ćete naći u prvim generacijama da je bilo učenjaka, da kada bi njegovo dijete klanjalo, kaže, jesi li na kraju učio tu i tu dovu? Kaže, nisam, naredio bi da ponovi namaz. Pogledajte, naredbena forma, a tako su to prvi generacije svatale, da, znači, da su znali narediti svoju djeci, da ponovi namaz, zato što nisu na kraju namaza učili ovu dobu u traži, znači zašto je to da je Allah subhanahu wa ta'ala protiv deđava. Također od na kak se čovjek može zaštititi od deđava jeste i učini sure surike. Allaho poslanik alaihi sallatu wa sallam u vjerozostomom hadisu kaže, kojeg zemljeđu ima muslimi, ko bude iskušan, pogledajte, ko bude iskušan, ne ko bude želio išao, ne, već iskušan čovjek ne može to izvješiti. Pa kaže Allaho poslanik, ko bude iskušan da se sretne sa deđavom, neka mu provuči prve ajete suri kef, time će se, kaže, zaštititi od njegovih smutnih. A imamo... Jer u doslovnih rivajeta ko učeti kod imana muslima ko nauči prvi deset ajeta. Znači u ovom prvom adisu jeste kaželi neka mu prouči prve ajeta surje Kehf. A u ovom rivajetu, znači Allah u posljednju pojašnjava i kaži neka mu prouči prvih deset ajeta surje Kehf i na taj način će se, kaže, zaštititi od smutnje deđava. Ima rivajeta u kojima stoji i da je tu zadnjih deset ajeta sure Kehf, ali šeha Albani, rahmetullah, jelihi, kaže da su ti rivajeti iznimni rivajeti. Znači da se ne mogu koristiti kao validni šerijski dokazi. Dolazimo do to nekog, hajde da ga nazovemo krajem ovog našeg druženja, a to je smrt Dejala. Samo nam je poznato kako će završiti Dejal, da će ga ubiti i salih i sanatu be selam muslimani mu'mini dirni tiyaru yum da i Isa a.s. nije ubijen ni tjera zapet, već ga je uzvišeni, Allah uzdigao i predsugnji dan će sići, spušten će biti s nebesa i on je taj koji će ubiti Dejjal. U hadisu kojeg zabilježuje ima muslim, rahmetullahi a.s. Sviđate se prošli put kada smo govorili kako će Dejjal onoga mu'mina prorezati bilom pa će ga oživjeti. Pa kaže Allah, postanik, nastavlja taj aris, pa kaže on će tako nastaviti ići zemlju i praviće smutnju, fesad, merijed, dok ne siđe Isa ibn Marijem, sin Merjamini. On će, kaže, sići kod bijelog minareta istočno od Damaska. Pogledajte precizni opis, braću draga. Sići će, kaže, kod minareta, bijelog minareta istočno od Damaska. sići će na način to će se držati za krila Melijka. Pogledajte kako Allaho Poslanik precisno opisuje. Pa kaže Allaho Poslanik, nijedan nevjernik neće nije osjetiti njegov za da, znači njegov da, a da će ostati živim. Svi nevjernici koji samo osjeti njegov da, umrijeći odmah. A kaže njegov da će se osjetiti onoliko koliko vidi njegove oči. I sa Ibnu Narijem, ovaj hadis je znači, jer odostojam... Kazali smo prošli puta i sada, da gdje je za muslim od Nauvas ibnu Sama'ana radiju Allahu ta'alani. Pa kaže Allah, kostanika, on će progoniti deđala i stiči kod ulaza u grad koji se zove Lud i gdje će ga ubiti. Danas imate taj grad u Palestini koji se zove Lud. Stiči će ga, kaže, kod ulaza u taj grad i tu će ga ubiti. Nakon toga dolazi ona poznata bitka koja je spominuta mnogim hadisima od strane Allahog kosa nikad i ratu sram, kada će muslimani ratovati sa židovima, kada će Allah dželješanu dati moć svemu da govori, čak se spominje u hadisu da će govoriti i zid, i kamin, i drvo, i životinje, i svi će govoriti, o mu'mine, o Allahov robe, dođi iza mene se sakrio, židov dođi i ljubi ga. Znači, tu je također vjerovdostojen hadis. Da ga ne spominjemo, značija ja ga imam ovdje zabilježeno, ali zbog skućnosti s vremenom ne bi dao najdužimo. Na kraju, nakon što smo spomenuli i to je obaveza da vjerujemo da je to istina, da je Isa al-Iselea taj koji će tu smutnju završiti, tako što će ubiti dečala. Postavlja se ovdje još dva interesantna pitanja koja bi lijepo bilo da poznajemo umina, to je Da li je Ibnu Sayyad bio Deđal ili nije? I na kraju, da li je Deđal bio živ za života Allah poslanika i da li je živ danas? Što se tiči ličnosti Ibnu Sayyada, možda mnogi niste čuli za tu ličnost, ali sada ćete vidjeti kroz hadise. Preporučujem da pročitate prevod hadisa muslimove zbirke, pa ćete vidjeti tamo jednu čitavu pokladu koji može ima do desetak hadisa koji govori o Ibnu Sayyadu. To je jedna izuzetno tajanstvena I komplikovana ličnost. Čak Allahu poslanika Veselatu se ve selam u počinku nije imao definisane stavove po pitanju te osobe. Pa ćemo naći tamo u vjerodostojnim hadisima? Jedan od tih hadisa jeste hadis Omara radijallahu ta'alahi da je Allah poslao kedije bilke Krinu u potragu za tim Ibn Saljedom, koji je bio Židov, pa je na kraju prihvatio Islam. Krinu je da ga traži Sa grupom Asaba među kojima je bio Jomer radijallahu ta' radnu. Pa su ga našli da se igrao sa dječacima kod tvrđave Benu Magaleta. Igrao se sa dječacima, a kaže, prenosi od sadisa, on je u to vrijeme, kaže, skoro da je već bio punoljetan. I nije primijetio Allahog poslanika, sve dok nije došao Allahog poslanik do njega i udario ga po leđima. Pa mu je kazao, e, vjeruješ li da sam ja poslanik? Pa kaže, ja svjedočim da si ti poslanik nepismili ljudi. Ja svjedočim da si ti poslanik neučenih ljudi, nepismenih, umidjenih, ali povedajte, obraća se on poslanik pa kaže, a svjedočiš li ti da sam ja poslanik? Kaže Allah poslanik, ja vjerujem u Allaha i njegove poslanike. I onda između njih se tu desio jedan razgovor koji je malo duži, a možda bi onaj bio težak zasvatiti svima nama. Na kraju tog razgovora kaže Omer radijallahu trajanu, a to je pojedin ta obog hadisa, zbog čega ga citiramo, kaže Allahu poslaniče, pusti me da mu glavo osjećam. Ima kod Omera za Afrikanci. Pita on tebe, da li ti svjedočiš da je mu poslanik? Ma pusti me, kaže, da mu ja osjećam glavo. Kaže Allahu poslanik, što ukazuje da poslanik nije znao u poširku koje. Kaže, ako je deđal, nije ćeš mu moći naštetiti. Ako nije, kaže, da nima nikakve koristi od njegovog bista. Što znači ni poslanik u početku nije znao je li deđal. Jer vidite odgovore, kaže, ako je deđal, nije što ništa nauditi, jer deđal treba poslije da se pojavi. A ako nije deđal, onda kaže, nima nikakve koriste od negog ubijanja. Koliko je to tajanstvena ličnost? Govori nam činjenica da ima muslim za bilježio predaju. Od Muhammeda ibnul Kedira, jednog poznatog tabiina, kaže, čuo sam džabira, radijallahu anhu, da se kumi Allahom, da je ibnul Seyyad deđal. Pa sam ga kaže upitao, kuneš se Allahom? Kaže, da, kune se zato što sam čuo poslanika, da se čuo sam Omera, da se kune pred poslanikom, da je Ibnu Sajjad Deđal i poslanik je, kaže, prešutio na to sve. Pogledajte, dvojica ashaba, Džabi, radijal Allahom i Omer, smatrali su i kunu se Allahom da je Ibnu Sajjad bio Deđal. I on u jeste Deđal, ali vratimo se na početak predavanja i kazalaš mu šta je Deđal? Deđal je lažnjivac. On jeste jedan lažljivac, ali nije onaj deđal koji treba da se pojavi na kraju, znači ovaj, hajde da kažemo, Dunjaluka i ovo vremena. Zato ćemo naći mnogi učenjake, kao što je Ibnu Tejmije, Ibnu Kefir i mnogi drugi, da su kazali za njega, kada su sadrali srete i hadise, da je on samo jedan vraćar, da je tu jedan lažljivac, smutljivac, a da nije onaj deđal koji treba da se pojavi. I na kraju ćemo spomenuti jedan argument, koji će nam potvrditi na kraju ispravnost ove teorije koju je spomenuo Šegor Islava ibn Utajnije, a to je da Ibnu Sayyad nije bio taj dežal koji treba da se pojavi. Na nam ukazuje poznati, hadis Iša al-Lawama je većinom poznat, ali ćemo ga citirati malo i sažeto, a i malo ovaj u široj nekoj verziji, kako bi zaista znali nešto više o tom hadisu. Hadis koji izbilježuje ima muslim i mnogi drugi od Fatime bintu tajs. Kaže ova ashabika, radi Allahu tragaraha, jedne prilike sam čula telala, znači glasnika, da zove, koji je poslao Allah poslanika, da sabira narod, okupja narod, dođite u džamiju da klanjate. Kaže pa sam se odmah uputila u džamiju. Klanjala sam, kaže, u prvom safu iza ljudi. Znači prvi saf do ljudi. Kaže pa kada je završio Allah u poslanika, reji salatu vas salam, popeo se na minber, nasmiješio se i kaže, znate li zašto sam vas okupio? A sada bi Edeba kažu Allah o Đelešanu i njegov poslanik najbolji znaju. Kaže Allah o poslanik, nisam vas sazao da vas potsticao na nešto, niti da vam nešto zabranimo. Ne. Kaže, već došao mi je Tenim et Dari, koji je, kaže bio kršćanin, pa je danas u Islam, dao je prisegu i prijičao mi je nešto što mi se, kaže, svidilo. To se podudarilo i poklopilo sa onim što sam vam ja govorio, pa sam želio da vam to prenese. I onda Allah u poslanih kaže, obavijestio me temim et dalje, da je on sa skupinom svojih ljudi i svojeg plemena, 30 ljudi, ukrcali su se, kaže, na lađu. I krenuli su na putovanje i ostali su na moru, znači onuvu je su i nosile, mjesec danas su ostali na moru. 30 dan su došli, kaže, do jednog ostrava, pa su spustili čamse i otišli na to ostravo. Na tom ostrvu su seli životinu, neko biće, kaži prenosi, Allahoposlanik, ovo su riječi Allahoposlanika. Allahoposlanika. Kaži, toliko je bila blakava i čupava da nisu mogli raspoznati njegov prednji dio od zadnjih dijela. Toliko je bila čupava i runđava. Pa su rekli, kosi si ti teško tebi, šta si ti, ko si? Pa kaži, ja sam džesaze. Od glagola u arapskom džese se ju džesiso špionirati kao neki špijun pa im kaže idite ko čovjeka u dvorac on kaže čeka željno čeka kaže vaše djeli pa se uplaši pa se ljudi uplašili kaj pa smo pomislili da ih tu šinta pa su požurili u dvorac i kaže tamo smo došli sreli smo čovjeka velikog čovjeka jakog čovjeka koji je bio sam ukovan u lancima njegove ruke su kaže bile vezane za vrat na njegovim nogama od koščice do koljina. Tu se u hadisu precizno pojašteno, kaže, su bili okovi. Kaže, pa nas je upitao, ko ste vi? Pa smo mu kazali, mi smo ljudi, Arapi. Desilo se tako, da smo bili mjesec dana na moru, pa smo vidjeli vaše ostro, pa smo došli, pa smo sreli ovu životinju koja se predstavlja kao džesanse, pa nas je uputila tebi. Pogledajte sa tog razgovora. Traži oni od njega da se o njima prestavi. Pa kaže odgovorite mi na neka pitanja pa ću ja vama kazati ko sam i šta sam. Pa kaže prvo pitanje obavijestite me o palmama Beisani. Palme mjesta koji se zove Beisani. Kažu oni šta te interesuje tim palmama? Kaže lisad rađaju, daju plodove. Kažu rađaju. Kaže u njima još malo pa će prestati davati plodove. Kaži drugo pitanje, obavijestite me, kaži, o Taberiji, jezeru, Taberijskom. Kaži, kaži šta te interesuje to tom jezeru? Kaži, ima li u njemu ikakve vode sada? Kaži, ono. ima dosta vode. Kaži, brždo će doći vrijeme kada će presušiti to jezero. Kaži, opet sljedeće pitanje, obavijestite mu o izvoru Zovar. Poznati izvor. Kaži, ono šta te interesuje o njemu? kaže ima li u njemu vode? Da li stanovnici koji žive bližu njega... Na vodi znači navodnjavaju svoje usjeve sa njegovom vodom. Kažu, da, radi. I on ništa na to nije odgovorio, već postavio novu pitanje pa kaže, šta je uradio poslanik? Šta je uradio poslanik? Pa kažu, oni prešao je iz neke u Medinu. Allaho poslanik je već učinio Hiđu. Kažu, su li Arapi ratovali protiv njega? Kažu, jesu. Kažu, bolje im je da mu se pokori. On njima odgovara, bolje je bilo Arapima da mu se pokori. Allah najbližno zna možda je to bio razlog što je temim edali prihvatio Islama. Pa kaže, on onda se prestaga i kaže, ja sam Deđal, Mesih de. I samo kaže što nije nastupilo vrijeme kada će mi Allah Đelešanu dozvoliti da iziđem na zemlju. Gdje ću ostati 40 dana i neće ostati ni jedno mjesto na Dunjalu kuda ga ja neću obići osim neke i imedini. Neće ostati, kaže, ni jedno mjesto na Dunjaluku, a da ga ja neću obići osim meke i medini. Kaže, kada god krenim u u meko ili medinu, doće kaće me melek sa kanom sadnom i neće mi dozvojiti da uđem niti u meko, niti u medinu. Pa kaže, sada prenosi od sadisa Fatume bin Tukajs, pa ja Allahu postani pritisnuo štapom u svojim imber i kaže, ovo je pa jiva. Znači Medina, inače u Europskom on je zovu drugim imenom Pajiva. Kaže pa je tri ponovio, ovo je Pajiva, ovo je Pajiva, ovo je Medina. To je, kaže ono što sam vam ja govorio. Pa je pita, poslani, jesam vam ja govorio da neće Deđa ući u neku Medinu. Pa oni kažu, jese E vidite, kaži, moj govor se podudario sa govorom Tamina e Darja. I onda Allah, poslani, završava hadis kaži, on je u moru Šama. Ne, onda kaži, ne, on je u moru Jemena. I onda na kraju poslanika alaihissalatu wasalam kaži ne, on je prema istoku. On je prema istoku. On je prema istoku tri puta je kazao pokazujući svojim rukom prema istoku. I kaži Faltina radi Allahu ta'ala ovo sve sam čula i zapamtila od Allahu poslanika alaihissalatu wasalam. Ovaj hadis znači vjerodostojan, zabilježo ga ima muslim i njegovu vjerodostojnost. Ne postoji znači nikakva sumnja u njegovu vjerodostojnost, a on je ujedno odgovor znači da Ibnu Sayyad nije osoba Čije pojavljivanje se očekuje, a ujedno je to dokaz da je beđal bio živ za života Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, i da čeka samo moment kada ćemo biti dozvoljno u stranu Zvišnog Allaha da se pomoli. Novimo Allah, Đerlašanmu, da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo ga, Subhanahu wa ta'ala, da nas s u teškim vremenima. ت помоلي <تصفيق> ناشو برчу مسلماني ما جي بيلي ان нам олакша полагање рачуна на судњем سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي هل الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا تحيد <تصفيق> الله لنا نور عددنا الروح له سكنا